Попри неприємне враження, Степан все-таки дослухав сентенцію наставника до кінця. Слово «старого ребе» Моше незмінне. Біда в тому, що ставлення молодого панича до слів Моше також не змінюється, попри все, ні за що не слухати добрих порад. Моше дивився кудись у бік, та Степан напевно знав. Краєм ока хитрий єврей пильно спостерігає за учним. Перевіряє, чи не образився він, що старий Упертюх традиційно назвав Ісуса Христа з неважливим прізвиськом «та людина». Вони до хрипоти сперечалися щодо світлої постаді Сина Божого, і все дарма. Мошені за не бажав визнавати справедливість християнської точки зору. При цьому єврей завжди вірив дивним розповідям свого учня про побачене під час подорожей у вищі світи. Отже, мав би повірити описам сьомого неба. А якщо так, чом би не погодитись, що Ісус – не та людина, а Син Божий? Ох, правду, каже приказка, старого собаку не перевчиш. Молодий панич навіть зараз продовжує гніватись на моше «Егеш», Сердиться, хоча Моше врятував молодого панича від вірної загибелі, вилікував рани на тілі, а потім поступово сповнив бажанням жити. І після цього молодий панич не може вибачити старому Моше такої мізерної дрібнички – Ребе. Здається, Мошене одноразово доводив, що не є ворогом молодому паничеві. Тож молодий панич міг би і вибачити старому цю малесеньку примху, називати його чоловіка саме тим чоловіком, а не інакше, зробити такий привілей. Дорогий мій Ребе, оскільки вчитель сам торкнувся слизької теми, Степан сповнився палку і рішучості довести власну правоту раз і назавжди. Та єврей не дозволив переривати себе. Зважаючи на вік старого Моше, це дуже і дуже незначна поступка. Та молодий панич здається на таке нездатен. Послухайно, ну, Ребе, Гевулт, Моше ані трохи не ставить під сумнів слів молодого панича. Молодий панич вважає того чоловіка мащіахом. Молодий панич бачив його на сьомому небі. Гаразд. Молодому паничеві видніше, та нехай при цьому старий Моше лишиться при своїй правді, нехай кожен з нас лишиться при своєму. Молодий панич може як завгодно довго спілкуватися з тим чоловіком, але у світі безкінечності старого Моше зустрічатиме не той чоловік, а сам Гашем. І чому ж це молодий панич ніяк не зрозуміє, що у світі від того анічогісінько не зміниться? Визнай нарешті Ісуса Христом впертий дідуган». Так і вертілося на язику. І все ж замість чергової образи Степан тільки спитав уїдливо. «Цікаво, чи довго ще триватимуть наші суперечки?» «Нехай молодий панич заспокоїться. Недовго», пообіцяв старий. «Але ж... Якби Моше назвав ту людину Машіахом, це була би зрада. Чому? Зрада себе, зрада свого народу, зрада тих, кого так і не зміг викупити у козаків батько Моше – Шинкар Берко Беншмуль. Нехай молодий панич зрозуміє старого Ребе. Єврей не на жарт розхвилювався. Степан намагався зупинити його, але марно. У майбутніх матерів вирізали шчерев ненароджених дітей, аби інші злякалися і назвали ту людину машяхом, проривчасто дихаючи мовою муше. Здирали шкіру, вичавлювали по краплі усю кров, що є душею тіла топтали кійми та палили живцем, перерікали на найрізноманітніші муки, аби тільки нащадки Абрахама назвали ту людину масіахом. І все ж проти совісті та волі всемогутнього ішли одиниці, а десятки, сотні, тисячі, ба навіть сотні тисяч помирали лютою смертю, тільки б не вимовити фатальних слів. Я ж розповідав. Він натужно захрипів та на деякий час знесилено заплющив очі. «Занадто ти впертий, дорогий мій ребе», – сумовито мовив Степан. Так, усі ми уперті, і нехай молодий панич не сподівається, що може без будь-якої загрози тортур всього лише за тиждень до смерті вимовить фатальні слова «ніколи, ні за що». «За тиждень до смерті?» – здивувався Степан. «Ти впевнений?» «Так, не дарма ж Маше пообіцяв, що суперечки наші триватимуть недовго. А чом це дивує молодого панича? Бо ніхто не може знати майбутнього. Ніхто, так, тоді, ніхто із смертних. Але не людина, самогутній Гашем, знає». І перш ніж учень встиг щось заперечити, старий – забуркотів. Ось у цьому і полягає різниця між нами. На відміну від молодого панича, Мошея безперешкодно долає усі 125 східців до всемогутнього, і ніяка сила не зіштовхує його вниз. Сьогодні Мошея теж побував біля нього і ясно почув голос, котрий мовив – Лиш сім днів іще перебувати на землі тобі, потім назавжди повернешся до мене і до прабатьків своїх, Абрахама, Іцхака та Якова Ісруейля. Опісля Моше побачив також дружину свою Мар'ям з нашим ненародженим сином. Вони весело сміхались, махали руками та кликали «За тиждень, за тиждень приходь!» «Чекаємо на тебе!» Степан як стояв, так і впав на невеличкий ослінчик біля ліжка. «Ну, так, так», – посміхнувся єврей. «Певна річ, молодий панич надто занепокоєний словами старого вчителя. Ще пак процідив Степан крізь зуби. А чому?» «Запитання було цілком безневинне, просте». Степан здригнувся, немов від дотику розпеченого заліза, але промовчав. Що ж, молодий панич мовчить, іронічно мовив єврей, тоді замість нього відповідатиме старий Моше. Молодому паничеві боязко лишатись у цьому світі сам на сам з невідкритими ще вищими таємницями і зі своїми страхами також. Від сорому в Степана розшарілися навіть кінчики вух. Адже, щоб там не ставалось між ними, Моше ніколи не позбавляв молодого панича доброї поради. Приміром, коли 10 років тому новообраний козацький гетьман Пилип Орлик зібрав 16-тисячне військо, щоб воювати проти московитів, хто відмовив молодого панича, від безумної ідеї приєднатися до походу. Але ж розпочалась та війна вдало, і попервах, неважливо, як війна розпочинається, значно важливіше, як вона закінчується, егеш, посміхнувся єврей. Та Моше каже про інше. Хто попередив молодого панича, що бачив крах козацького походу, перебуваючи у вищих світах? «Так, так, пам'ятаю», – погодився Степан, – «саме того року я і зголосився нарешті брати в тебе уроки таємних наук, щоби побачити на власні очі вищі світи такими, як їх бачиш ти, Ребе». Він зітхнув і додав тихо. «Хоча після того, як минуло десять років, я так і не досяг результатів, яких давно досягнув би».